Bem-vindo ao comentário bíblico em áudio Rota 66, a jornada mais fascinante de sua vida. Estudo 190, baseado em 1ª a Pedro, capítulos 4 e 5. Prezado ouvinte, como você tem percebido, os estudos da primeira carta de Pedro nos mostram que um tema relevante fundamental que aparece nesta carta é o sofrimento, o sofrimento que existiu no ministério de Cristo e que acompanha também a vida dos cristãos. O começo do capítulo 4 vai enfatizar mais uma vez o sofrimento do próprio Jesus Cristo nosso Senhor. Diz o verso 1 que ele sofreu, corporalmente uma vez que isto aconteceu armem-se também do mesmo pensamento pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado para que no tempo que lhe resta não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para satisfazer a vontade de Deus da mesma maneira como Cristo sofreu e obedeceu a Deus completamente, agora é hora de pensarmos na nossa conduta o texto falando aqueles gentios convertidos diz, no passado vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Como é que era a vida de vocês? Era marcada por libertinagem, sensualidade, bebedeiras, orgias e farras e idolatria repugnante. O mundo perdido, o mundo que se lança nessa imoralidade, o verso 4 vai falar de torrente de imoralidade, eles acham estranhos Estranho que vocês não façam a mesma coisa e os insultam. A grande verdade é que eles não estão sabendo ou se lembrando de que o fim está próximo. Porque eles terão que prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. O texto nos fala com bastante clareza e diz que até o Evangelho foi pregado aos mortos para que, mesmo julgados no corpo segundo os homens, vivam pelo Espírito segundo Deus o verso 7 inicia falando a grande verdade que o fim de todas as coisas está próximo então se é verdade isso que este sofrimento vai ter o seu fim e o fim daqueles que não reconhecem a Deus será sofrimento nós devemos prestar atenção a este ensinamento o fim está próximo portanto sejam criteriosos estejam alertas dediquem-se à oração, amem-se sinceramente uns aos outros o amor perdoa os pecados sejam hospitaleiros cada um deve exercer o dom que recebeu para servir ao, uns aos outros se alguém fala faça conforme a palavra de Deus aquele que administra deve fazer isso fielmente se alguém serve faça com a força que Deus provê ou seja, vamos fazer o que for possível para ser útil ao próximo ao irmão, já que o fim está próximo. E, entendendo esta realidade, amados, não surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. O sofrimento, a tribulação, mais uma vez enfatizada, porque os cristãos sofriam perseguição nesta época. Vocês devem se alegrar, pois estão participando dos sofrimentos de Cristo, diz verso 13, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Vocês podem estar sofrendo por serem insultados por causa do nome de Cristo. Pois é, olha, sobre vocês repousa o Espírito de Deus, o Espírito da glória. Vocês devem olhar para o fim e não para o sofrimento de agora, porque o fim está próximo. Ninguém deve sofrer como sofrem os malfeitores. Se alguém está sofrendo por ser assassino, ladrão, criminoso, aí a coisa é séria, é complicada. Mas se alguém sofre por ser cristão, não se envergonhe nem se sinta diminuído. A verdade é que Deus está no controle da situação e, mais cedo ou mais tarde, ele vai intervir e vai trazer o seu julgamento. Aliás, o julgamento já chegou a hora de começar esse julgamento pela casa de Deus. Deus traz julgamento sobre o seu seu próprio povo, quanto mais aqueles que para aqueles que não obedecem o Evangelho de Cristo. Aquele que sofre de acordo com a vontade de Deus deve Ficar tranquilo, confiar sua vida ao Criador e praticar o bem, porque o fim está próximo e nós sabemos que Deus trará o juízo devido para toda atitude incorreta e perversa que for praticada. O texto vai prosseguir agora no capítulo 5 falando a respeito do ministério que deve ser exercido nesta circunstância de sofrimento. A verdade é que o fim vai chegar, mas enquanto o fim não vem e estamos nessa luta de sofrimento, quais são os parâmetros para dirigirmos a nossa vida, nosso procedimento como cristão? O texto vai dizer, Pedro dizendo que ele apela para os presbíteros que há entre vocês. E ele faz como o presbítero, isto é, líder da igreja local, ah, que é testemunha do sofrimento de Cristo, alguém que participará da glória a ser revelada. Ele diz para os presbíteros, pastorei o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem bem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir, Não hajam como dominadores dos que lhes foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Texto é muito claro em dar uma orientação para os pastores que cuidam das ovelhas, aqueles que cuidam das igrejas. Olhe, preste atenção, faça o que você faz de livre vontade de coração. Não veja no ministério um jeito de ganhar dinheiro, de ficar rico com isso não seja dominador dos outros como as pessoas fossem sua propriedade. Porque quem faz isso, quem vê o ministério como uma espécie de apelo para o poder, certamente se esqueceu de que o fim está próximo. Porque o texto vai, inclusive, manifestar a sua palavra nessa direção. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Por isso os jovens devem sujeitar-se aos mais velhos. Possivelmente, pastores mais jovens aqui devem estar sujeitos aos mais velhos nesse contexto. Sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus não aceita o orgulhoso, Ele concede graça aos humildes, conforme nós vemos a citação que Pedro vai fazer aqui de Provérbios capítulo 3. Portanto, diante desta realidade que o fim vem, e da realidade da necessidade de cuidar da igreja de Deus e trabalhar neste ministério glorioso em meio ao sofrimento, não pode faltar uma característica que é aí característica importante de verdade, ou seja, a preciosa humildade. Humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, vai dizer o verso 6, para que ele os exalte no devido tempo lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês, em vez de, no meio das circunstâncias difíceis, tentar salvar a própria pele, e ter vantagem da situação, apoderando-se do outro por causa de uma posição de liderança, não, a humildade deve marcar o servo de Deus, E devemos ter cuidado com a ansiedade, que é aquele sentimento que parece nos mostrar que nós temos o poder e a força que somos capazes de fazer muito mais do que somos. Não podemos permitir, nós devemos entender que apesar do sofrimento, Deus tem cuidado de nós e seremos vencedores porque o fim está próximo. Estejam alertas, vigiem. O diabo inimigo de vocês anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Deus, na sua soberania, permite uma ação do diabo contra a igreja, uma ação controlada, permitida até certo ponto, e muitas vezes o sofrimento dos cristãos é provocado pela própria ação diabólica, mas isto está debaixo da mão poderosa e soberana de Deus, nós não podemos nem devemos ficar achando que somos vítimas e que a nossa situação é pior, todo lugar onde há cristianismo autêntico há sofrimento e perseguição. E assim, caminhando para o fim, desta vez, o fim está próximo, mas é o fim da primeira carta de Pedro, prezado ouvinte, nós vemos as suas últimas palavras, dizendo, o Deus de toda a graça que o chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco, um pouco de tempo, os restaurará, ele os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firme, alicerces, a ele seja o poder para todos sempre amém. e assim ele termina dizendo com a ajuda de Silvano a quem considero irmão fiel, lhes escrevi resumidamente para dar encorajamento para os cristãos que receberam a carta, mais uma vez no final Pedro eh, deseja a paz de Cristo sobre eles e pede que eles saúdem uns aos outros com um beijo santo de amor E afirma que está escrevendo de Babilônia, isto é, palavra simbólica para se referir a Roma, e envia saudações e também faz referência a Marcos, ou seja, João Marcos, a quem ele chama de meu filho. Meu prezado ouvinte, apesar de tanta dor, tanta luta e tanto sofrimento, o cristão autêntico deve estar tão Tranquilo, porque Deus sabe do que está acontecendo e avisa mais uma vez para que ninguém se esqueça. O fim está próximo. Agora em frente, última etapa da primeira carta de Pedro, capítulos 4 e 5. E já começamos olhando o primeiro versículo, professor Luiz Saião. O primeiro verso parece sugerir que Cristo deixou o pecado. É isso mesmo que eu estou entendendo no texto? Pastor Roberto, à primeira vista, podemos até pensar que talvez esse fosse o sentido. Mas veja que o texto vai dizer, uma vez que Cristo sofreu sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo Pensamento, ou seja, o foco volta se agora para nós, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado para que no tempo que lhe resta não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos. Então aquele que sofre do corpo é uma referência ao cristão que está passando por sofrimento e que ele tem a responsabilidade de romper de afastar se do pecado. então esse texto é uma referência ao cristão e não a pessoa de Cristo. Agora o verso 6 destaca que o evangelho pregado também a mortos, a salvação para os mortos Olha, Cristo pregou aos mortos, e aí professor, como é que fica essa situação aqui? Pois é, alguém pode confundir aí no capítulo 4, né, o verso 6 diz que o evangelho foi pregado também a mortos. Alguém pode imaginar, especialmente por causa do capítulo 3, que Cristo foi lá e pregou o evangelho para quem havia morrido, para que ele tivesse oportunidade de se converter. Isso não faz sentido pelo testemunho do próprio Novo Testamento, que nos diz né, que a pessoa deve crer em Cristo nesta vida. A pessoa que rejeita a salvação aqui agora não terá oportunidade posteriormente. Então, o que, que o texto está querendo dizer quando ele diz que o Evangelho foi pregado também a mortos? Pedro está fazendo referência... As pessoas que tinham ouvido o evangelho quando estavam vivas e agora estavam mortas. Ele diz no verso 5 que terão que prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Falando do julgamento de Deus e este evangelho foi pregado a pessoas que agora estão nesta condição do outro lado da vida de enfrentar o juízo divino ou de serem salvos ou de serem perdidos. Aqui, então, nós temos essa referência falando de pessoas que haviam morrido e não de pessoas que ouviram a mensagem depois da morte. É interessante o contraste que o capítulo 4 faz daquele que crê na pregação e daqueles que viviam de qualquer maneira. O verso 3, o verso 4, o professor Luiz Saão. Porque o paganismo ele é tão cheio assim de excessos, né? Parras, bebedeiras, festas, urgias e assim vai, hein? Professor Alberto é uma questão de lógica e de coerência. Porque o, o paganismo não tendo esperança para outra vida e acreditando em deuses e poderes que existiam para resolver os problemas imediatos do ser humano, Certamente eh, levava a pessoa a pensar numa situação de fé voltado para a, os interesses dessa vida. Não havia esperança clara no paganismo. Então veja se eu estou vivendo numa vida de maneira com tempo limitado e eu não tenho esperança no futuro. Seguinte, eu vou tentar aproveitar o máximo aqui. a sociedade secular de hoje é muito parecida com o paganismo. Portanto, não importa se as pessoas são mais cultas, se eles estudam muito, se eles têm mais recursos, tecnologia, se eles não têm um padrão absoluto de verdade e eles não têm esperança depois da morte, a tendência é cair como os pagãos, nas farras, orgias, drogas, bebedeiras, que é um jeito de fugir da realidade da vida num desespero, por falta de referência. O que podemos dizer do verso 15, aqui no capítulo 4, fala do sofrimento de presos. E agora? É, Na verdade, não é exatamente sofrimento de presos, né? mas de pessoas que haviam sido presas por uma razão da sua prática perversa e criminosa. Por quê? A, a, o cristianismo não está aqui Ah, tendo uma atitude de que todo mundo que sofre é um coitado. Né? Ele está fazendo a distinção muito clara entre as pessoas que sofrem apesar de fazerem o bem, sofrem justamente por serem cristãos e por bater de frente com uma sociedade corrupta e perversa. Então, que ninguém né, venha a sofrer como assassino, ladrão e criminoso, ou como uma pessoa que se intromete em negócios alheios, criando problema na vida dos outros. Então, é muito claro que a gente não pode considerar a mesma coisa, um malfeitor, bandido, criminoso, que merece a punição que está recebendo, de uma pessoa que está sendo perseguida e discriminada pela sua religião, pela sua fé em Cristo. Nós não podemos entender a partir disso que Deus está dizendo que a pessoa que está sofrendo por seus crimes numa cadeia, por exemplo, que ele é um coitado, que é um injustiçado e que não tem nada a ver com o que ele está passando agora. E chegando agora no capítulo 5, último capítulo da primeira carta de Pedro, a gente encontra Pedro era um presbítero. Qual era a posição eclesiástica de verdade de Pedro, então? Pastor Alberto, é interessante porque muita gente considera Pedro uma autoridade muito maior do que o Novo Testamento sugere. Alguns chegaram a imaginar Pedro como uma espécie de chefe geral do cristianismo antigo. O Novo Testamento não sugere nada disso. Pedro é um apóstolo de Jesus Cristo, como os outros onze apóstolos, mas que se apresenta como presbítero. Presbítero é um sinônimo de pastor, mesmo que ele aconselhe os demais pastores aqui, ele diz, eu faço na qualidade de presbítero como eles e testemunha dos sofrimentos de Cristo. No Novo Testamento a preocupação não é por autoridade, domínio e poder, mas sim com a capacidade de servir ao próximo. A ideia de pastor, de presbítero e de bispo é daquele que serve os cristãos de uma comunidade local. E depois ele segue falando sobre recomendações ao ministério, os perigos dos desmandos da função pastoral. Ainda existem hoje, devemos tomar certas precauções? Ah, pastor Alberto, sem dúvida, esses perigos são muito sérios e precisam ser considerados. aqui, o que a gente vai descobrir é que mesmo uma pessoa numa função pastoral pode ficar obcecada pelo poder. E como isso se manifesta? Se manifesta quando alguém entende que a sua função pastoral pode se tornar uma grande fonte de lucro, esta ideia de mercadejar a palavra de Deus, a ideia de ter domínio financeiro e conseguir lucro passageiro com as coisas de Deus é questionada aqui, e o texto fala que ganância não pode ser a referência da função pastoral, e Mais complicado ainda talvez seja o fato de alguém que é dominador do rebanho. Há pessoas que Deus, pela sua graça, lhes permitiu cuidar de uma comunidade eles entendem que as pessoas ali são quase que propriedade suas. Essa atitude perigosa né, que destoa da maneira de liderança do Novo Testamento certamente precisa ser questionada e rejeitada seriamente. E para terminar a carta, ela finaliza citando Silvano, Marcos, fala também de Babilônia, É uma mistura só aqui no final, né? Qual a razão disso tudo? É, Pastor Alberto, de fato precisamos de dar uma olhadinha aqui. Né? Silvano, interessante, é uma variante de Silas. Você lembra lá Paulo e Silas na prisão? Pois é, Silas é o mesmo Silvano. E a gente sabe que Pedro é, usa o serviço de Silvano como um amanuense, ou seja, como um secretário que escreveu esta carta e muito certamente ditada por pedro por isso ele diz a nvi traduz bem com a ajuda de silvano eu lhes escrevi resumidamente marcos deve ser lembrado como joão marcos o autor do segundo evangelho do novo testamento que está sempre muito relacionado com a pessoa de Pedro, o próprio evangelho de Marcos tem força de autoridade porque por trás de Marcos está aí a autoridade petrina, vamos assim dizer, como um apóstolo e Babilônia, nós falamos e voltamos a repetir, é um nome simbólico da cidade de Roma que é a Babilônia do momento em termos de grande centro de poder e referência do mundo Pedro escreve de lá e faz esta referência desta maneira. E você que está nos acompanhando deve estar falando, e o fim? Bom, o fim está próximo, vem agora a aplicação desse estudo para você No Rota 66 de hoje, você acompanhou o desfecho da carta de 1 Pedro. É, nós falamos sobre os capítulos 4 e 5 e o nosso tema foi O Fim Está Próximo. Você viu que o sofrimento e a injustiça contra os primeiros cristãos são contrabalanceados aqui nessa carta, avisando que o fim está chegando e que Deus ia colocar os pingos nos is e trazer a manifestação da sua justiça no final meu prezado ouvinte aqui está a grande verdade para o injusto que não espera o fim haverá muito sofrimento, mas para o servo de Deus que hoje sofre injustamente em breve ele verá o fim do seu sofrimento